أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضعت ما حوله ذهب الله بنورهم زہب اللہ بی نورہم و درکہم فی ظلمات اللہ یبسرون سورت بکرہ واللسم نمبر ہے دے ایتنک اللہ جنجلال ہو مثال بیانے مثال دے چاہ بیانے انہوں ذکر دے منافکان ہو شو و دا هم د منافقانو مثال نا دو مثالو نا بیانه یو مثال مخ کده مخ کی آیات کده ورپسی یکا دن بر کوئی اختوفا بسارا هم دا ورپسی بیا دویم مثال بیانه و دا دواره مثالو نا اغد منافقانو بیانه گی او بعض دا رنبه د کافرانو دا پاراو دویم دا منافقانو دا پاراو و ظاهرہ خبر ده چې خلق خلق منافکان دي او کوم کافران دي چې سنا سظاهيري пайда دي ایمان نه و واسطه او به ایمان ختم شي مرتدین شو ظاهيري اسلام لپاره څه پیدا واسطه او به خپل ایمان ختم کو یا منافقان دی پچې باندې ایمان رالو او به خپل ایمان ختم کو نو د ظاهيري پیدو مثال الله تعالی ورکه ایجاد ظاهيري پیدو ویته ملا شو اخیرت کی اس نشتہ نو دا دید پارت رو مصالو نو بیان ای که مناپکان چونم ظاہری پیدای وستی را که مرد الدین چونم ظاہری پیدای وستی را نو ظاہرہ حبردار چی دا دا مناپکانو مصالو نو نو رو علماء دیر بیانن بی دی بارکی مثال بیاننو نمخ کزان پدے خبر اپویا گئی مثال چیور پولشی نو مثال دیدو ویلی کی چی او پٹ شی دیو خبر اچا دا مالومن. مداګي مثال په داسې ځای شي سرور کې چا راځي دا معلوم دي او دا کپټ شي ما مر معلوم شي لکه مثلا مثلا یو زنا نه و دا, دا چا معلوم ني هیڅ چا ته پته چې دا څنګه نو خلک لکه وایي د سپونای په شان چا معلوم نه یا یو سړی د ټکور د استعمال سره چالي دی لنیره تر مثال سره لکه څنګه د حسین نا بالکل ټکور داسې ټکور به لگا د پلان شي رنګ مثال دې قرغه پلان کې نو کاغ ملي دې نه مثال دې د دې کې چې یو قط شعر واخلې او د دې وزاحت داس شي ته سره وګې چې هغه چا معلومي دغه قط شعر چې تاوه کو دې مرچا معلوم شه نالا پرمای مثال هم مثال د منافقانو کما صحیح غدي پشان صفته ده کسان ده مثال دې صفته دې حالت دې تانا خلیل دی پشانده کسانو دی استاو قدن بلکو چه اغیب بل که اور لران نو اللہ ایده اور والا سرمیسال ورده نو دا سی ده لکسان انسانان رو د ده خشاک کو او بی ازان تا اور بلکو وچه کل ایور بلکو نو پیدای تیوا وستا گیر چاپیر و ترماشوا پیدا من او تکلیب والا شی ضرور سو انکی شی مار للم اغیمولی دو او اور سر زانم گرم کو زان لے پس پیدی واغست و غیر کو نو خبس چې پیدی دی واغست دی نو اور مرشو بس ختم طول پیدی اور لاوی نو بس الله والا ختم کو بطیارو کی پاتی شبیہ شیندوی نی او دکر انگی دا منابکان مرخان مناپک چه ظاہری ایمان رو لگنو مسلمان immun مخبضی امن نای من ایمان لگنی مخبضی راتیت سات کرنا ومننا سی ماحو کرنا ظاہری مسلمان نای من ایمان رو لگنی تصور زاہری ایمان رو Aghan غواب من کرиной خواهان انہا بن Intihte راتیت سالت کوئی میندگ ممزم والدن امان اگر jurست مخبضی جند ماندگ رامن اگرjin حتم کو دچھا two سنگا چده کسو اور بلکو رانان ایسا پایده واقع ختم شواتا کرنگی دنی منافق دا ایمان چې کپیران تاوی من دتا سر ختم شو او بل دا خبره چه دا اور نا انسان پایده او اور ختم شنو دا کرنگی منافق تیسا پایده واقعی زاہری ایمان ایرال مسلمانان و سر جگلا نکی زکا کلیمه اویلی دا مسلمانان و دسوی مسلمان و بل مسلمانان مسلمانانو په مالبان حمله نه کوي جهاد ورنه کوي بل شو دشه بل مسلمانانو وتزاور کوي چې ماته پرې دي مسلمانانو خپلم پرجند پکې ظاهرې د دنیا ټول په دې وچته کړي کوم د مسلمانانو په دې نه مونږه ته راکول په دې وچته دي او چې اخرت کلا شنو دي ایمان رانه نشتا ایمان رانه خاتمه الاخرت کې ورله اېسم نشتا څنګه وال تیارې شو دا کارنګ چې را منافق اخرت ته نشي رسیدو هم دنیا کې سنا ګټې دی او اخرت کې به تیاری پاتشي نو دا مثال د منافق چې الله پرمحيدا څه مثال شو مزلهم صفته ددی او حالت ددی ددی منافقانو کوم فرایز دي په شان صفته او حالت کسانو دی استا په کور لراوي استاو کدا چې بلې کو نار نور لرا کلمات سر کلا ازواج روحانه کوي اور ما حوله وګیر چا بیر زده د چا څور نو ذهب الله هو ذا الله تعالی نور عمران زده و وترک حمدی په هداکې علما دین کتیرو کې لا یو شونه زده دي شنوی نو د ور سره الله تعالی دري مثال بیان نو تدیدی ایمان مثال اللہ تعالی ده ور سره زکه بیان کی ده ور مثلا پیدالی غذا ده بل نغدا حاصلی ا دبل شنه کی پیده حاصلی کی ختم شیدہ کرنګ دایدا ایمان هغه ختم دن غیر نشانه ور لسمه چې ور پر سخر به تخشا ختم شي دی ختمی اور په مشه شاق وڑی دائم نشی پاتې کیدې چې فساق ختمی کی ختمی دی منافق ایمان هغه همیشه نشی بس لک ساته دنیا جن ختم مزددا کی داو اسلام جن ختم اخرت کې ورله نشته <خخ> او که سړی درانه نه وي نو درو نقصان نه وي او چرانه راشي او ختم شي په دا ډیر پریشانه نه لګیتا ته سړی نشته یاره کې نخب خوشاله ماخانی شو تیار دا یو یو نشته لید نشته او دا چه کرے چې بجلی او بجلی بدل شیندا چې سم پریشانه نو کافر با خیرت کې پریشان نه کوبه منافق نشان پریشان نه از نا سرنا خاصل اکر والا اسلام اور اغنینا کو سر خیرد کینی نا دے پرانا کے دن تیار کیشو کافر ہو ادام اختینا پر تیار کرے منافق و زیاد پریشانه گا و حدیث و غیوایہ سکھ امراضی منافق عذاب سیوایی کھا دے پر بلکل اغلان دے مرتبکی زاہب اللہ و بزبود لالہ تلاقین و رحمنا نعضی و ترککا ہم اپری خود دی لراتی ظلمات ام فتیارو که لائیو اللہ پرمائی سمون دا کان دی دا حق خبرانا ہوری دی پشاند کانو دی وگوناشت خوبیان بتا اللہ کان ہوری وچی دے انسان وگوی او حق خبر اپینا ہوری ودہ وگدہ سر چلکنشتہ بلکل نشتہ بوکمون اللہ تلاوی چالا گاندی زکر دا حق خبر نکی وکر دے انسان جے بویو دا حق خبر اپینا کئی ودہ جب چلکاڑوشتہ رنہا ام یون دی وراندی دی حق نیوی نی الله تعالی انسان کې دا سيزونه دي چې دا څنګه وخت طاقت لري او د جيب طاقت لري او د وګونی طاقت لري موازن او طاقت شي درو یې هم سي بارے کې الله تعالی ولای کله انعام د کا کرم د ساريو چا بیان نیلی ولچا پایان نن کا په لیدو خبره کوئ شي خو شو شو تاو کې کڅي و تاو کې خبره کوئ سم الله تعالی و سمون د دې چې دي کان دي دا ورو ده حق نه بو کومن چلا ځان دي او مې لاند دي په هم لا یو سرونه په هم لا یو تن پسینه واپس کیږي کومراه او دې نه پاک نه دایو مثال شو دغه مثال او دې الله تعالی په او قصيب من السما يذ او پشاندہ چاڑے کسیبن نو اصل الفاظ دا سیدی بعض ایک قرآن پسا الفاظ نہیں دا اگر ترجمہ کیا مراد بھی او کمن کی سیبن یا پشاندہ چاڑی چاڑی پا باران کی مدابل مثال اللہ جدی مثال پوزہ حجزان پوئے گئے لیکن او سڑیوی پا گر باران کی گر بارانی دا اسمان نرہ وڑی او پاگئی کے تیریوی او کنه د شپې برابرې کې نو څنګه کې ساز کو تیاری صبح کې هواګانې زونه لږه وړتیا شي نو ګیر چې تیری تیری وراو د نو سره چې کم ده او ګل وراو د نو اور سره هغه اوازې کلز کلز ادا کرانګي ورب کو نو برښنا یو پټ کو په کې ادا سخلت چې په داسې تورو کې او ګباران کې او په پټ کو کو د کرانګي کلز کلز دیروانی او دیپ کی زی ندیس سکے یجعلون اصابیہ احمدی بیا گتھت لئے اوگنو کے ور کئی تو گتھو سرن رالی اوگنو کے اجیبین اصلاعی کی توجیت تندرنونا حضر الموت مرد میری نالاوی تو منافقانو مثالاً دغسی رہا دغسی سنچی تو دی کے پیتو حالت منافقاً دغسی نی بس گورو از دہ دا یا قوم باندې گزاره یې نه پاکه مخاره شي پیغمبر باندې کې اذن کرے په قران کې د سزاګانې بیانې کې کافر ته لپاره 10000 ادم منافق ته لپاره 10000 مدارع او برخ نو د دې د پارڅې څخه 12 ولا خطر کې د روایت ایم پیر کې دي ادم منافقان باندې یې ورکوه هغه نه پیغمبر ته کوم چې جنون باندې خبرونه نازل شي د دې لپاره کې آیاتونه رااله د دې لپاره کې سزاګانې وسنگ چه دا باران که دا خطرات تی تیرینی راعت دے برکتے نبز دی با مر ٹیم پرکا سزاگانی بدی بارک رات لی دی بارکی بز اجرون رات لی دی بارکی بز جہنم خبر رات لی دی دو دا خلق خطر کی دے اللہو ایدہ منافقان ہوندہ سیلی ٹیم خطر کی یہ رکھی آوکا سیبن یا مثال دی پشاندہ چا دے سیبن چه تیہی پدی باران کی ظلماتن تیریوی ورادن او بیس بلتوی وبرکن او برکن او چمکوی او دیگر زی صابعہم گو تخفلی نیسرون ادفو تخفلو فی آذانهم پا وگن اخلوکی من الساعی کی دوجد تندرنونا حضر الموت یری تمرکنا واللہ والله دراجرے محیطن حتک ان کے دے گیر ان کے دے بلکاکرین کافرانو لرا مزيد وضاحت الله دني مثال کوي جکم مثال بیان مېزيد وضاحت کوي یا کا دل برق او کریم د پرتنا یم جکم خلک باران کیری دا غي مزرور او تخته باران کی, کی بیا جکم خلک بیا سوي تیز باران وي تیری وي وی د شپیم وری کی چې هر کله رناش ندی روان شي کلم الله علیهم مشو نو هر کله چې دې ندی روان شي باران روانه را د چنا د نه روانه راولي ندي روان شي مشوقي دي دي باران کې مزل کوي واذا علم عليهم قام او هر کله چې تیار شي نو ایک دم فز اوتريږي فز باندې اوتريږي دا بریښنا چې په دې روانه کې نو روان باران کې دا ترتیبې او چې جاری شي د سړې او دیوال شه ته شو دي ځلګا او تیار دا قام او فز او کترلوا علي الله الله تعالی و دې و خود استرغو تکه د بوجي الله تعالی قدرت لرون کې ده ته تشبيه تمثيل ورکوې ده ده په تناسب تشبيه باندې علماء بگوې ده مزيد وضاحت الله سره مثال ورکوې دا مزيد وضاحت کوي په مثال ورکوې دا راځه چې کوم باران کے روان دي نو باران کله خبري سره یې راکې رستر مو نظر مې لاند شي راا شي نو له اون د منډه کې قوت ځانې مذكرنګ دا منافقانو بس دي تزذب کی تزذب کی ابراهیم ځه په راغه یې راکیو بس دا د تندرابا نه راځي نه ځینی یاځه ابراهیم پیغمبر را سره پیغمبر تزمن منافق کار کیږي په یو وي یې راکیو اول با د دین په بچو ته جنگ کې پيدا مېدونه شو چې مسلمانانو په فتح او کلا نو وزدی په مسلمانانو طرف کروا شو مسلمانانو ته ظاهري شکست ملا شو نری برس کیارې تو مسلمانانو طرف ته کله نو شرعات اسلام په تراله مای لشه او مسلمانانو طرف ته او چې کله به تیار کی کنه مطلب دا دی مسلمانانو د شکست وغیره وشو نو د دې به تیار کی کومه وو ایمان درته ولا نه کینو نو تزغل کی وو هدا حاصل دار سم چې باران کې وینسان رواني او تزغل کی کله اتري کی رواني کی نه دا هغه شي نه داکهرا میرا منافقان نکلا اگت ركزلو کله ذکر ركزلو تزلزل کي دي حیران هي يا قادل برق کو قريب د رښنا ي صفو چي او تختوي ابصارهم نظر نادر ابصارهم نظر نادر دي كلما حرکت الا جات د روحا رنا راوي له هندي روان شيږي کي و اذا لما عليهم هر كلت تياري کي پدي باندې د پلاک پلاک ختم قام ديوتريگی ولوشا اللهو دي بتا دیسان چه خبر اللہ کے چرے زو والا نذل کل تدیدہ وبل ذات قدم ختم ختم مستر ہو جاتا قدم ختم کو دیلہ حق تر حق اور دل پکار دی یہ مثال سر کڑے خبر ہے یا تک الله تقریب تزور اور کہ اللہ تعالی منافقان ہوتا ولوشا اللهو مجرو واری اللہ تعالی لذهم بسمهم نبوت لبه طاقت او غنه دی واه وساره هم دستر هو دی ان الله بشک الله تعالی کل شان پره شه باندې قدیرن قدرت لرن کیده مثالهم حالت د دې سپد دیک مهل لذي فشان دا استه قد نار چته فلکڑی ویو لرا فلن ابسر کلا رحد الله بدورهم پس بوذ الله تالا بدورهم رڼاږي وترکهم اپريدي دي پيو علما دونکو تيرو کي لایو حسرونه چنبويني څومندي پيشاند پاون دي بوکمن پيشاند کوکیا نو قانون نه دي راټ راغونه لري هغه څنګه ته استماع حکمونه وګیانو دې ګټه وتی جی وی او موږ لاندن نه دي او موږ لاندن نه دي او ته وکستری کیږي تاسو ته ماوی چې کوم وګونه په مجبه کوم اسکرګي ته حق کار نه ور پیدا وخت په نسبت باندې نه سترګيږي او نه وګونه دې مجبه ده سمون قان دی بوکمن ګومیان دی او میم لاند دی په وخت دی چې لایت جو نانو پس کیږي د منازقتنا او پس ای بنیا می صاحب دی صحیح بن مشان دا اچار چباران کی باران نو ری یا جعلونا دیگر سے حصابیہ ہم کو تقلی پی آذانی حفظ و بنقل کے مینس آئی کی توجہت اندرنا حضر اونا دیر اید مرکنا واللہ واللہ تلاجلی محید انگیر انگیر انگیر تلکیفرین کافران لرا یا قادر بردو کری بدد رخنای اختفو جو تختوی یا سارا ہم نظر میں دی کل لنا کلا عفضات چرو خانکی دا پڑک لہم دیتا توش نئی ورکی دیتا مشاو دی روان کی روان شی کی وایدا جنا ہر کل تیاری کی علیہ پر دی باندې قائم دی او اللہ نور ک ان شاء الله پچره او ته الله لذا ابس سم لذا ابس سم نبوت دی تو غو طاقت او و ابصارهم استقیدین ان الله بشکال الله دلا ذکر کول شی قدرت درونکو دے ددو او د دې بوه مثالونه مسکه او را عليه فہم لا یرجونا او قصیبن دا اوم کله بل د دې مثال بیان او هغه مثال یو ندی لپاره د مثال دی الله یو ندی مثال یا او شاندار اور بل کې دي یا شاندار خلک دي چې باران دي څلور شاخ لګي او د خرابې پایې باندې دیونه یا باران کې خطرناک باران نوم ته نقصان کیږي د ترنګینا مونږه ترکان رئیس پیدن شه ځاهيري مه هېری پیدې په دنیا حاصل کړو په آخرت کې دې لپاره